ده ده ملاوی دو پتا یا ساته ای اشاوا دی سنت که ست سیریز مرکز دکان نمبر تاییس اب تو رحمت پلازان از ده مین چوک جنگیر رو سوا انور شیر توحید موبایل نمبر 031 اذے تخیل نو سوچ نو چګوراں اللہ رب العزت چلوکو وقذف فی قلوبہم الرعب او وی غرزه په سر د کې رعب یاره والے په سره کې وای چلوه د رعب په راغی چ بیا ته یې ساره ده ام جو ابو کلشی مون تلارو کې بس مونږو نو و ته قانون کې خو نو بی رسول سلام وی چې بس ټک شو یو سړی ته دمره اجازه ته چې سمرہ غزان سره سامان وړي شي بوخ باندې غزان لکړ او تړي از دې نورو د سنه وای او مدینه با دلته به نور نه یې زالېږي نوسلو کې والدته غیر اواتولا يخربو نبوتاهم را نه دي کورونه خپل به اېدېم بخفل لا و اېدې المؤمنین ابل لا ز د مؤمنانو لې یا قیمتي الماره کاله داسونه به تر هلور کولو اف موصيبت کې او سره ممنان یم دا کو چې راې د لو مه سامون را دا کولو ژمونږ بهره سره له داې قیمت ونه جوړلو نو پخپلو لا غوانان یا چېوي بونه غیره بهلار کې غغلو چې موومان بهمونګران شي داې ب روپ خوې نو بیامنانو ته دغه نو یو تن بزانس رسلوخی لرگی جو سمر اغطلیشو دا بیغستل او رفصتِ قدل ملکتِ پاککو فاعتبی رویا اولی الابصار فسی عبرتو اخلی اعقل مندو ابصار چرا چاہو اقلونا فکرو نئی ناغبو پا دی پوئی اللہ دا عذابو سنگ قسمو ندی سمر رو بیدی تو گورا اخ کارار سے پریخوز الادا دیو تختید الکنم دله عذاب دا غنې یاره پکاله هم دا خو داس هم کول شو چې لکه د بنو قريظو باندې شي باندې سزا مسلط کړو چې ديله مګه ویلې چې بس قتلیکې هغه یې سمره قتلیکلو مګه شو پس او نو باندې او نا الله برحمک دیوته آسانه کړه ولولانه كتب الله او کچرنه ودا خبره چې لیکلوه الله پاک عليهم الجلا په دې باندې جلاوتنی لعذبهم في الدنيا خامخ عذاب ورکړو د دنیا کې ولهم في الاخرته عذاب النار د دنیا پر اخرت عذاب د دی دنیا کې وخت آسان نکړه له قتل نه بچړل ها د اخرت عذاب چي نه په بخپل زره کې ګوره کمينه راځي عذاب النار د عذاب کې بیا کمينه دنیا کې وخت تخفیف وکړه دليل د په دیو جاچ یقینندې شا الله ورسولہ خلافه د الله د پیغمبر اومیو شاق الله او څوک خلافو کید الله ف ان الله شدید العقاب پس یقینا الله څخه عذاب ورکون کیږي چې او د پیغمبر خلافو دا قانون محکمه سره کار کوو نو الله ولا صح عذاب ورکې څل چې او کله اواخ پکې تیر شو نه راو تلو رازي شوروش د اځکه مې مضبوطه اخکولې کجوري دي نو دا واخې په دې مونډانو کې په منس کې ټکلې کېږي جدي د خپل رصوې ښکار شي چې وردا غوړي چې مونږ په فللس د دې آسماناکلې و او دې لهغو اېسو خپل نشروطله نن هغه داسې ټکلې کېږي ندیبه بغیرت کې راشي نو خو به بهر لوزي او رصوې به ښکار شي نو قرآن دا اغیر زکر کئیخا بل یو اعتراضیم کلو وی چه گورده مسلمانان زان تا خیر پسند وی او نو گورده نوونی باغونی پریکلل وی ستوزول تا شر پسندین دا دازی آتینه ده نو قرآن دا اغیر زواب کئیخا ما قطعتم من لینه تین اگا چه پریکل تاسو اگا او نیده کجورو لینه خاص کسم کجوره ده عجوه لینه ناګابنترینی ونیځ تاسو پرې کولې او ترکتموها یا تاسو پرې خو یا غیلره قائمه على اصولها اولای خپل تنو مونډانو نبی اسلاموي تاسو ته پرېکه از پرې دې چې بیا دې موننانو خپل حاجت عمره دې کنه ناغي چې داو قتل چې داونه پرې کې دې درس به کو نو بالکل نورو په غصاو ور خطرې را لګه فب اذن الله دا په حکم د الله و ليخزي الفاسقين اجروا سواكي ده فاسقان چې د ذلت کارشه چوغورې وته مرغې به په نپرې خو دغې دا حل کنه دا, دا په هر دور کې په خلق باندې او خدا خپل نقصان دواجن په عمل دواجن چې په خپل ځان نقصان کوو وراني کول نو چې هغه بډا شه ته وګورئ داګه زینه باقلاکی گی ونباکت کی گی بلسو نقصان برا رسی اوغا بجاڑی ادا ارمان با کی چی اغاو چی پیوازی بس لوٹو ای اغاو چی نن زمان دا زینی واس بین رسی کنن مرغی بی پی نپری خودار انا نگوڑا ایوانو سرس جرش ولیوخزی الفاس اکین دی زی پوری تخویفا دو دنیاوی نمونه دکرشا نروست آیا تو نوکی تقسیم کی دمالی فیر اگر مال دولت چکم پاتشه دغه خلکو نه اړیخطه د لړن نو الله ص د هغه باره کې پېښلا وکړه او د نور غنیمتونو په شانت دي حکم نو دا د پیغمبر په پی اختیار کې ناغص مهاجرینو لورکو انصارو ته کارس پښو چې مال دولت چسو بیت الله کې جمع کو بیت المال کې د دا غی ذکر کې وما افا الله اغى جروغروب الله باغا على رسولي قلب پیغمبرتا بغير دچنگن بغير دوسليستي امالنا اگے تماليفي اوي چا بغير دچنگن حاصلش مينهم دداي خلقنا فما من خيل اسنا ولا ولكن الله يسلطه لكن الله باغ مسلط کي رسوله خپل پیغمبران علامه يشا او پچا باندې چووالي داغه په پی پیغمبر مسلط کي اوروبيه په واچو آو الا توسگران نه را والله على كل شيء قدير الا فارس باندې قادر دي سره حاصل شي نغيتو يمال او داندا شاگر غنیمت توم لغتن مالفه ویلیش اطلاق د فی لغتن باره باندې امکیږي ځکه روسته جایره تقسیم خبره کیه دې مالفه ویلی ما ابا الله علی رسوله آغا شراگر دې الله باگو خپل پیغمبر باندې من اهل القرى د دې کلی وعلونه فلله خاص دالاده باره تبرک تبروک د باره الله دې فصیزه ولی رسولی ادا بار پیغمبر ولی ذل قربا ادا بار قلوخ پلوانو ځان له خرچبه ته وکول دا پلوانو خرچبه ته وکول تفصيل سورته انفال کې بیا شو پاره کی ولی اطعاما اديت منانو والمساكين ادي المسكينانو ومن السبيل ادا بار مسافرو دا قانون الله دې د بار را نازل کړ اراو لګو کای لا یکون دولتن دې بارا چې جوړ نشي د مال دولتن ګرځیدونکې بین الاغنياء منکم امين زمالدارو کې تاسو نه اسنه چې سرق مالداران په مازه یکي یو یو تپاسکي بل بل تپاسکي کاله یا کونا دولتن د دو دنیا بادشاہانو چې کله فتح کړی د مال راج مکړي نو داګه دا هغه حیثیت چې بس مالدار به واخلی او بل نه هغه غربا چې لوګي اتوندې تکلیفونه برداشت کول لاګه دا شانته شي نو اسلام چې کومه ځابه تر ولي غلا هغه بلکل د دې خبره خلاف وا اگر غریبانو لړوند بیا ورکی دي شي د دې وجه دا, دا قانونونه کړه چې کم خلق بيدینا اږي په فتح وکړه نو یاد سات دا دا سا یا ساته غره اږي کې با د غریبانو سنو د غریبانو د کمزور خلقو مثال سره د مزدورانو زګي د قتل خامر خامبه ول وکومت نه لګي اځه کې خان روزي د تیلو یاد ماذنیاتو یا کې متی کانو نو ځکه نه باغې سمره کله کا پیرا لګې دی سو خو لی اوغه می جپتې سخت ته نو دراشانت یاری به فتح او کلا نو اگر ز به بیا غټان لرا جمع کوله اب لا غیو اگريب بسره د زنه جوړو سندل نور بسنه قرآن چې کومه ثابت کې خو دا هیڅ کوم به د غریب مسكين امحتاج حق اما لرانډه کوشش نه چعیدو پردایو لباو یکیلو نر چې بسې یو ت پاس کو ی بل ت پاس کوغ د پ تجارتونه ک مدوې کې ارځ کې د خلکو د مشتمال دغ حالی چ غټان پهې مض کې تجارتونونه ب کوي او غرببات تهوي امات پرتې غ مشه کارمه کو دا حالی وما آاکمهوروغ سو چې در کېته پې غامبر فو پهاخلی غې لره وما نهه کومه خوفان ته او حالات منه کی تاسو دا غین نه دا غین نه منشه غورا آیات خو چې دغه سره خاط شي نبی دا مطلب دی چې تاسو لیکم قانون درک دو مال تقسیم لپاره قبول کای اته دکه مینه من نه قبول نه منشه د ځان وبګه خبره قانون مو جوړاوي چردا یو جما حق بل نه چې پیغمبر څنګه وه غشان او آیات کلیه قانون در د ټول احکام لپاره چې کوم د پیغمبر درکلو هغه چدکه مینه منع کړی بلداګینا معناشه نو اخوا بل خبرته نو دې څه دی ویل کنه نو دې کمرې ته خاموش شو بلداګینا به خاموش کېږي <تصفح> رد پکې راګې ده هر قسم رسومات او بلاعات چې په امبر یو کار نه وکړنو تاسو <تصفح> ته چاې اجازهت کړل چې تاسو هغه وکړه کته وے هغه نه دې کړې منعایه ته نه دا کړې نبياهم په اتاګوم کې راځي تاسو علیکم درپېږه غواخمه چې نې دې درکړې خاموش وې ته نو لږه دا چې کومه درکړې رداب دا, دا, دا, دا ستاده پرهکا فیدی واتقوا الله ويارېګه د الله نه ان الله شدیدل عذاب یقینا الله صح عذاب ورکون کې دې دې دا, دا تقسیم شو نورو اهل تق دا چې کوم لایق دې مال نو تقسیم کوي اقسام د مؤمنانو درې ناول باندې کې فقراء او مسکینان دي <coughs> او مهاجرین للفقراء المهاجرین دا پارا دا فقراءو هجرت کو انکو دا مال داگی حق ده الذین اخرجو من دیارهم آخلاقو چسترشوی دا خبلو کورنونا <coughs> واموالهم ادخبلو مالنونا يبتغونا فضلا من الله ورضوانا لطی فضل دا اللہ دا طرفنا او دا غرضا من دی غه پریغې دې قربان کړې دي نو خو دې اخلاص ته او برداشت ته وګوره بل دې کې داني اتنو چې مونږ به مالونه راځم کو دی وی چې مونږ د الله غزل راش رضا راش نو دی لایق دي چې دنیا د امالوم دې لوړ کړې زکه خپل مالونه پری کړې کنا و الله او رسوله او امداد کوي د الله دا پیغمبر داغه د الله دین باندې قربان دي په هر وخت خپل مال قربان کړې خپل بدن او ویله قربان کړل دا غوښنه خپل وقيه قربان کړل هیڅ تینري کا تی نه چې دومره لوی اوکړه نو دلای یو د عملو لپاره ورګریس ولای ګهمه صادقون دا خلقو رشتنی دي خپل نیت کې ایمان کې رشتنی دي نیت کې اخلاص کې رشتنی دي ادهشان خلوص د عمل کې رشتنی دي والذین تبوؤو الدار اغه خلقو زيه ورکه په مدینه کې تبوؤ الدار دا زم ته سمځه ذکر کوي ښا زيه ورکه په مدینه کې د خپل ملګرو لره وال ایمان او حاصله کې ایمان من قبل هم مخه د دینا رست چې کوم را سدلی کنه دا غینه په درجه کې د مخکري یو حبونا دي محبت ساتي من هاجرای له هم اجازه راځه هجرت کې دیتا ولا يجدون في صدورهم حاجه او دين نمي په خلو سينو کې تنګواله اخبکانه مما اوتو دا غسنہ جوار فل شو د مهاجرینو ته دا انصارو حاله الله پیغمبر لداسملګری ورکړي چې <تصفح> په ایمان کې محکم دي خپل کورونه نیم کړل تر دې چې خپل ورنان کړه چا ځو نیو نیو پکې تنافرک مهاجر ورو ته به چرښت پکې وګوره کم خو هي ناګه واخ دا دې مسوکي مهاجرين په قرباني کې د انصارونو په سیوا او انصار د مهاجرینو په قرباني کې یو د بل هڅې زوخه نو محبت به پاته اغه خلکو سره چې چا به هجرت کوي د مسلمانانو تاریخ ګوره تر څو وخت ته پوره خواو حضور ست په کې داش وروس چې مهاجر بردي زاله تلوغه سره به ولې چې هسته ځنه نه نا به ته واپس ته به واپس ځه کله جهاد به دا شانته ډول بول پری هود نداء شان خبري چاغي بیا راتللی خو ندي بیا مهسانو جدا چله و سرونکو او دم روانه تنگ بيو صدا ديره و موصيبه تراته جو کړه شان انصارو داو چاغي محبت کو چیر مهاجرين راشي امو سره او شان شي بالکل ضرور په شانتي ګرنديوخه عليه السلام او له ولي غرسوله و بل سره ور کړو دولت چ مهاجرين لور کې پدی باندې راغي زو نه خپکه درو چې موږ دوه خدماتو نه کوو کورونا ولا ورکړو ا نو موږ په شو دا اسره مستلګه پبو دا حدین نه ده دی ویلي بالکل په زړه کې دا نه واد لچ غنیر یا موږ نه نکلو شو ويؤثرون علی الفضیم ادي د نور لرا پپلو ځانو باندې اپمال له پارسو ولاو کان بهم خفاصه او ګر چې وي دی بهو پدی بنارای خو بلل بورکای دا صفات داغه مور موګل رسول الله صلي الله عليه وسلم ولا کنا یشردلونه حوالک اجر ورکل نغه ساغه ولې ورکل ماشه ملایو کجر ازان سرول ولا ناله رایه پس وچول نه نه دا جدا قربانای دی یو څلراغه نبی الله صلي الله عليه وسلم ته چا محتاج ما وګمه نبی الله صلي الله عليه وسلم لړتا پوسو کو کورو چستہ نبی علیہ السلام راغه صحابو ته وی چې څوک به نڅدا مېلم بوزل په قرق په کی دا حق دی یو تن پاسې دی زبې بوزم بویت څلાળ کوره د تاسو کوې دا شن خبره دی هغه وی یا بس دا غماشم قرق دی دا دین اور هو سنشته نو وې ته دا بزدا غماشم په ستړي کمنو د تکا چې ممکن اته دی وی لا خپل چې دا بخ کې چې سمومه نملابه که دا ترتیب بینه مونگ بخیر دیاسه امیلمه با مولکو امیلمه بوتو داوشان چلیوکو دی بازه صدقه اخونه جبینه راس سره امیلمه بای که دی موسر نس دیوزه خوراک که اوگه مولکو چه سارش نبی الاسلام غوی اغیطان چه ستاسو وکار بانده که اللہ خانده لیده بگا اکبر او در خوش آلاشوه د دا شان د صحاب د دا, دا انصاره ووقترونه و أنفظم ولو كان بههم خاصاسخه ف خپله بوج او ت خو بل خپل ځان غ ومن قع شوح نسيغڅقع چې بچلي شو د نفسنا فول هم المفلحون دغ خله قودي کاابدي چې د بخل ن ب شخه الله دمونوتول دخل النسادي شوحغ بخل تويباغ کې دلح کا پ چب دین پکے اس سے نہ لگی اد دن کا میں یہ پک شو یا جو ہیرس ور سراومی والذین من بعدہم دریم قسم اخلقوا چراغلی پسندین یقولون وای ربنا افر لنا یا رب اغنوک منت ول اخواننا الذين سبقونا بالايمان اورغمونت اگاج تیرشوی زمونمخت با ایمان زمون سرا ولا تجعل في <تصفيق> او مگر دے پذرلونو زمونکې غل للذین آمنوا خیر خفقان احسدوا کینہ د پالایګه سانو چې مؤمنان دی ربنا انک رؤ الرحیم اره د زمونکې تو نرمیکون کې امهربان دا قوانین ذکر شو پیغمبر توبیا رستم امد دا د امام مالک رحم الله ویلو او فسترن او قول نقل کړل چو صحابو سر دشمنی و بغصاتی مالی فیقی با داغی حسان نئی تو کورد افعا خلاقیت کیو چو دعا گانی کیو چو اللہ دمون دیرونو تمافی ہوکی زجر ذکر کی با آخری حسان کی دیدن رسطو دویمہ حسان اوصاف دا منافقانو ناکارا علم تر ایل الذین نابقو تنگوری آئی گفانتا چو منافقتی اکللی یقولون لی اخوانیم وای اکلرونتا الَّذین کفرو اغا من اهل الكتاب دا اهل کتابونه یی ډېر د یَهُود چې اسلام دشمنانو او بیا منافقانو ذکر چې دا منافقانو اکثره د یَهُود نو اغه کابه نشرب اغه دی خلقو ته ویلوخه چې بيغمه شي دا خبره وتلې ګلې وا پیغام وتلې ګلېو لئن خرجدون کچره تاسو وېستلې شوای لَنخرجن معکم قام خامون به اوزو تاسو سره ولا نطيع فيكم احدا ابدا امون با خبر نورو استاذ مبارك دحچا دحچا خبر مونگه ہمیشہ नورو بس مون بتاو سرو جو ملگرتے اویو اغیلے زل غاٹو لانسولے وين قتلتم اگ جلتاسو قتل کلیشوے تاو سر جانگو کلیشو ننان سرن نکم مون بس تا سهم داد کو مون بدر سريوھ ٹھیکر مکے مون سر دیرتا برداشت ملگری اتاو څه په پداره چموندې مو منانو سره د نژدې نه پاتې یو نو موږ له چلو راځو او تاسو والله یشهدو الله ګواهی کوي ان هم لکاذبون چا کې ندي خامخادر او لئن اوخرجو لا يخرجون معهم کچر دغ يهود ويستلی شو نو د منافقان نو سره ولن قوتلو ا کچر غي سره جنگ وکړي شو لا ينصرونهم نو دېم داد نکي داری دغ حال وکړه چکله بیا غبن نوزیره ستیشو عمل خوش کېده دا, دا غینه بس روستر وروانو نبي ايو منافقن نور غلي دا غینه نه داري دا بالکل دغه تاسوي کنه ولا ان صرم اکثر دي امداد کوي دي سره دا واللن الادبار مخامخه علي بشاغانه د بس وسم دادي كذير او تل د دې مخکي يهود ثم العيون صارون د دې امداد او نقلي شي تختب دمي دان اوسب نکی ایندات و سره ونه کی د انتم اشد دو رحبتم دواجر دی منافقان ولا او دا غشان ترغيبات ته مؤمنان ہوتا خامخاتاسو لرسخيه پياره کي في صدورهم ددي پسينو کي من الله فنسبد الله ده الله نني يريگي وګور تاسو نه يريگي دار دي منافقان وحال سي پات خدام مؤمن دري چې دې به بنده نه يريگي او صرف الله نه يريږي خو يال به دستاونه یریږي وګوره د الله یاره په زړه کې لښتا دا لکه د انهم قوم لا فقهون دا به وځي چې یقین ندي او قوم نه چې فکر نه کوي نه پوهيږي لا فقهون په انشت کنه او دغه کتا سوینه چې اور سره په ظاهر کې داسه تعلقات داسه لهندین ساتي چې بار وته سو ګور نه غوي چرډر زبردست اتفاق کوي او قران وین نه نه موږ نه خبره لا يقاتلونكم جميعا دي جنگ نه کې تاسو رټول الا فی قرى محصنه مگر باغ کلو کې چې هغه محفوظ دي وکلا غا نو سره محصنه دي په کلا کې ملنی دي ده خو هيته د لره کې په برچ کې میدان تنرول دي ا می ورا ایجو دور یا بیارتا اورستو د دیوالونو نه خپنه او کې ها دې ودا څرګنده دی چې جنگ په دغه مناسبه قانو صفته او دیبې به موږ جوړې نه کوي پتوره ادیب دلور تا ته به وي چتو تر ټوک برابر کړه زبردست اندازه وډاله بل لب په کو باندې ام وراء جدر یا ډیر بیا د دیوالونو نه باصهم بینهم شدید جنگ د دې په خپل میانس کې ډیر سخت وي کړي دې جنگ نه خبرش په توبه واړه نه پر دومره هغه مشهور تاریخ چې لیک شوري د اوس او د خزرج چې په اه خبره بهه راغستته او قتللو غارت به شوور تر دی چې ډون ریزی به نو د دا می کې خبره و نو خپل می کې چېجنته ګور ډیر سخت دی په د مامانو مقابله کې بیا خهته به هم جمعان طب به ګمان کې پهوان دی چې ټولی او او اتبا کې ووقلو به هم شته او زلد زدیدی تار پا تار زلد زان زال جدا جدا شطا ذالک بی انہم دا پا دی وجہ چی اقین اندی قوم لا یعقلون یو قوم دی چی اقل پاکی کم دی اقل پاکی لا یعقلون پوئی گنا تخویف دنیوی او مختصر نمو نذکر کوي کمثل اللہ دینا دیتا با سزام لوشی سنگا بشان داغ خلق من قبلهم جمخد دينهو قريبا نزدين نزدې وصل ذاقوا وبالامرهم ويسکله زاد خپل کار چواد خلاف یو کړا دغه تخپل زامل اورا بنو قينقاو ديم واخلابي کلم مؤمنان وصره نو بس چوارل پنړو زورونه وختو ډېر لګو وخت نو دره شانتي دي تا وم سلامي لا بشانخه نمونو تا ده اب یام دې سوچ نه کوي ولهم عذاب عليم ار دې لپاره عذاب دې درد نه کړو دې منافقانون داس کارو کو لگا څنګه شیطان کړو چا بجهل روان شو نو ارمنه او ک چرارمن جن الله سره رسول ائبن مالک وي دد کمریکني نو له خلخن به کړو اوس نشته تاغال له مخه تروزه او کار را دروان کی شیطان وره دې ودا کې له خو دې کنه نوږي خیر نه کوي او اسمه در کې ز همن تا نو لاغداري طرفنه اديش صورا کا په شکل کې ویل روان شي اصل احکام داسې ځنګل کې ودرول وي او ته یې راځه بيغه مشه نن مېدا څخه لشکره جرار روان کړل د تایم داد لا چته به کارنکه څوک مونسته مقابله لن راځي چا درته رخصه کومه اجور ماخه مخه کوه اپوسه دې و اپس آپاس مشراتله نه یو په خپل لاروست نه قاتې قرض را سره وکړه نه دې تمخه ګور نه زت له شمه او كان زقواس وينم چتاس اين وينيانندو دا كو خارتا بيدا كما ثانيه شيطان پرشانده شيطان دي القال للانسان اكفر كلكي انسان دات كفروكا دي دي تتاري چكو بروكي قلمنا كفر كلكي كفر اوكو قال اني برئ منك ويقنا وي نزو بذار المستانا اني الله يقنا نزي ريگم رب العالمين رب المخلوقات دا شیطان ګرډر لوس تا یا سي دي ډي دبليو سرګوزري تاسو خبر نه ای پران ته ورو ټکو نو پران دا غاځنی بیاوازو کې چل کسو کې نو دغه په خانداش وی دوسه یو خلک خدای داوا کړل دبل قانوني خبرته تو کې ته څنګه خدای ته تما خبر پدې لګ مزل کې نه یا زمیدار یو په څیر کې چې یو سړي سره ملګری شپو یو لا روانو پس سفر لانګل ونتو تا نو ټوله راز مځل وکړل د مځل کا وکړل نو ما خامیش نو دا تووچ ګورز کو شیطان نه کو بای ما څنګه ستانه خو ز لري تښتما او منډ درنه تښتم واپس اند نه هغه وولي کوي ولې دا چې پینځه وخت نه بتارل او اما یو کومله دې منه ليو څه ضمانه کړنه ما سره چلشي وي نو زه خو يارې کوم چې تا سره غاريب نشه والله ورته دا دې ناربا چې سياسي دي دوه کامار نه انسان ته وي وې کو فروکه راځه ته نو جيڪالې کو فروکه اني باري اومن ته وبوي ته سم کلاکه زغستانه به هزارې ما asa yare kam che allah barale azab rake to khare yare ge ala ne کبېله سلام دې زګور د پیرانو راغره جناتو راغې د پاسې اي باوز بالله هم بيان سي وګوره اګه د سموقي را کې ویلې دي کنه چې زګورستانه يريګم ز الله نه يريګم او سانه به زارې فكان عاقبتهما فشاء جن دغه دواړو انهما تناره شيقنن د دواړه با پور کې حالدينه بها وذلك جزاء الظالمين او ذا سزا ذا ظالمون خلقوا دین ارسطو ترغیب ذکر کی اخرت ترابتہ تو دنیا هوتا وسدا قولی دنه شیطان باپی اسی دوکا کی او سبب الاسر نشی لذا اوكي تو د اخرت غمو کی ها یا ایو الذین من اتقوا الله ایمان والا او یریګدال انا والذین ذروا او دې ګوریا نه تاسو چې مخ کې د سبا ده پارا سبا د قیامت رسته وي نو یاد سان خپل مرګ چرازي کړ داغه سب پتہ لګې دې وړه کې خوشالي کې जबाबاد کو ما کو منځ کې به فخرش دې دې وګوري چې سبا له صبرې خې دې اوفسرنوي امالا صالحا ينجي ام سيئا يبقوه نیک عمل یې لګلې سبا ته چې د پارا نه سب سبب او که نا بد عملیه لیگلی ری چه دی بردوبوی دی بغرقی دا خود ننزان سر یو سلی و گودن سنگر او بیر اسلام ویلو چه او خیار سوک دی؟ الکییسو من دان نفسهو فا عمله لما بعد الموت او خیار فقر چه ننزان سر یساب کتابو کی وصپ دی ساتا سپت سبا او سبا دا پارا دی نیک عملو کې او اسلاو کی سو خبر دی چه ارمونگا ان جن دور اخبج ونديو ان الذي يسبطنك اني كامل شوروك دوسنا كار سور ديو كن ذا الله بحنا رضاشي والتنظر نفس ما قدمت لقات اوجاله شانتي دو خيار به مقابله کي عاجز او قامت الاغا چاہتے ويرو چه اتبع نفسه هواه فل نفس خواہش پس روان کو واتقوا الله ويرجدلانا ان بما تعملون يقينن لا خبر دار دي wala ta kunu kal ladina amakiga bashanda ghalqo nasalla cheriya kala prihodalla da ga ibadato ala khirat da parayari ala khirat da paray asal mak ken ko fa'an sahum an fa'an allah hiyal ladina zaluna de de da khal fan naruq khabar na shunu na zan na khabar na shwaye che sababo mazra sikiga de haq wa da اولایک هم الفاسقون لا خلقو فاسقان دی نا او فاسقان چه اخیرت دفارتی آریونکو لا یستوی اصحاب الناری و اصحاب الجنة ندی برابر وروا الى خلقو او جنت والا خلقو اصحاب الجنة هم الفائزون جنت والا خلقو اغیدی کامیابو دا ترغیب ذکر که اخیرت چکو شان شانلو دی کچا تیاری کلی دا غزان لی مقام چا یرا و غفلت کری نو داگه پارا بل مقام دینا او انسانان یو دی خود عمل دو جن بی مقام جدا جدا جدایی کنا عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بی جہنم بی دا خود عمل دو جن رازی ترغیب اخرت تا او بشارت مومنان او تا روز تو دا قرآن غزمت ذکر کئی تیاری سطو بی دا اخرت تا پارا مزده کتاب دینا او فسرین ان داگه نکتا ذکر کئی جغت الاخره کامیابی غالی نوراضد الله کتاب لا لو انزلنا كشرمنا نازل هذا القران ذا قران على جبل باغربند لاريته نتابل لوحا خاشعا متصدعا چيريدن كباو ا ٹکڑے کے دن کے باو خاشعا يريدن كباو, يري كباو متصدعا ا من خشية الله دوجي يريد الله دمره hebat ba pe نوکر چې قران بیانې نستا نو ستاسو لکه دمره احساس ناراتو د قرآن مقابله کې نور دنیا کې سمح پلونه او نغمه وي داغه په اورېدو او اورېدو باندې خو وګونښت لري شو کار او ضرورت هم دا ته هر طرحه دیلو چې نفرته پیدا کېدو او بسري نو تفسیر عثماني هغه شعر ذکر کړو چې بلار زموږ وېدا سی اوګد نه تام لاغی اخری الفاظ دوکے دگو خپور دوکے سنتے سنتے نغمہائے محفلی بدعات کو کان بہرے ہو گئے دل بدمزہ ہونے کو ہے آؤ سنوائے تمہیں او نغمہ مشروع بی پارا جس کے لحن سے تورے ہدا ہونے کو ہے حیف گر تاثیر اس کی تیرے دل پر کچھ نہ ہو کوہ جس سے خاشع متصدعہ ہونے کو ہے او چاو رېدلینده بداعت په محفلونو کې هر وخت نغمه نو زمونږ وګونه که انشوارې سره او قصوره کې ام نفرت پیدا شي بدمزه شو ناراج جننن تا ته هغه مشروع نه کوم ورو قران ممدید چې داغه د لهجینا د هدایت هغه غر چا به انسان کې دي هغه ټوکړی کیږي او هغه کې انقلاب راځي او هدایت به حاصل نه کیږي نو افسوس ک قرآن اوددی اثر ستا په زړه باندې هیڅ ونوشو د نړۍ د افسوس خبره ده ک چې اغلوي غر مضبوط هغه د دې داوري دوه وجنه اوددی د نزول دوه وجنه خاشع متصدعا هونه کوي د دې شي هغه ټوکړي شي او یریږي الله دوه hebat نه دا د قرآن عظمت ښا کپا غرب باندې نازل کړي و نو دلې ولې وته لو ا دې انسان سره توغره پاغه اثر نه کینو چې داله څنګه سره واتل كل امثال ادمثال النذ نضربها للناس من بيان دلل على خلق لعلهم يتفكرون بالبارات دي فکر اوسه چي دا عظمت ذکر شوه قران نو عظمت ذکر کي د متكلم كلام دا, دا, دا كلام دي چاره دا د کم ذات كلام دي دغه ذات الله رب العالمين لوی او عظمت ذکر کي ادمه صله توحيد تفصيلا هو الذي الله غزات هو الله الذي الله اغا ذات لا اله الا ہو نشتر لحق عبادت مگر خاص اغا هو الله اغا الله دی دا سے ذات چدا گا نصی وعدہ عبادت لحق نشتر علم الغیب والشہادہ پو دی پغیب و پخکارہو هو الرحمن الرحيم اغا عام مہربان دی خاص مہربان دنیا کی الرحمن اخیرت کی الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو أغا الله دعا سي ذاتي نشتري لايق دع عبادت لكن خاص أغا ذي الملك القدوس الملك بادشاة بادشيخو دعا قد اختیارات القدوس دير پاك ذاتي القدوس الطاهر من العيوب دعا هر قسم عيوب نفاك السلام أو السلامة يا وركبون محفوظ دې هر قسم عيبنا هو لذي سلم من كل عيبن السلام ذو السلام سلامتي او ل ذاتتي څه سوګه ترامن امن ولورکی سلامتي او ل ورکی او په خپل دغه صفات څه داهر عيبنا منزه او مبرر المؤمنو امن ورکه ونکې معنی کې ال موجيرو پنا معنی د دا المؤمن دال دا. او دویم المؤمنون اغزاتی والذی صدق المؤمنین اذا وحدوه کل چه مؤمنان داغ توحیدو منی او داغی بیانو کی نو اللہ با داغی تصدیق کی چه داسی مؤمنان دی تصدیق کی او داغشان مفسرین وی چه مؤمن بانده داغ پزر بانده داغ دا ایمان محر لگو لغا لذاتی چه محر کو لگی چه دا مؤمن دی اګه څنګه مخکې صورت کې ذکر شیوګا نه کاتب فی قلوبهم الايمان وایدههم بروحهم نه بظنه کولا محر لګي ا تصدیق کیچ داسې مؤمنان دي ال موهیمنو اګه ذات چحد حفاظت کون کړي موهیمن یمانه شهید دي ان خبردار دي دار چا په حال باندې ها امن ورکوون کړي حفاظت کون دی نگرانی کو ان کی ذات تے المہیمن العزیز ذور آور ذات الجبار دیر دبوالہ زوروال باغبان دے زور نشتا سو دے اگے حکم نصر نشتا اولی کنی سزا بول الجبار الم تکبر دیر لویہ والا ذات ہر قسم لوی دا غصر دبل جو سرانا الله دا اللہ صفات تی اسمائی حسنا سبحان اللہ عمی شرکون باکی دا اللہ لراد آغا صنع هو الله الخالق دیم مرتبہ بتوحید الله اغازات تی هو اللہ الخالق اگا اللہ چطول مومنانی پیجنی دا اغفو وجود کی شک نشت دی فدلائل و سرخکار دی نو الخالق پیدا کو ان کے البار او او پیدا کو ان کے جوړا ان کے بل طریقه سرا المصور ا تصویر ورکون کله ال خالق بدنیا والا پیدا کو البار او نو روح پکې چي بل قسم پېداشت دي انسان کنا روح پکې هوا دا د کارخانه جوړ کړل د انسان نبی او د دژا دی روحاني بېجلی راوځتا چې دغه حرکت شور او کو دغه حرکت وایجو البارئ المصور اسنگ دا. تصوير ولا وركل انسانلا چپااندا مول بانده ددا كامي او ذاتي پور اكليه تصوير وركون کيلا لا هول اسما والحسنا لا غد بارا نمندي خيفتا نسبح لهما في السماوات والارض قاكب با يعني غد بارا غوزي باسمان نو کييو بسما وهو العزيز الحكيم اغاز اورور دي حكمت نو آلا دي سوره نزول که فضل صورت الاحزابنا مخ که توحید بیان شو نو دل تاویی چه لرواده او که دا مشرکانونا تباعدو دا مشرکانونا احتیار که مخ که تقویف منافقانونا دل تاک زجر د مومنان لوم چه تازو کرنا مناسب کارونه که چې دا مومن سانا نخواهی که نا دعوه دا صورت یا اتبری من اعداء الله د اللہ دا دشمنانونا زان جدا کول او بیارتا که <تصفيق> اول باب وم ام ایت pore پدې کې زجر د مؤمنانو ته د ادب د پارا او پدې چې کافرو د الله دشمنانو دو سره دوستي مڅاتې او داغه د دا پارا الیت نقی چې دا وله او داغه د پارا نمونہ نقی واقع د ابراهیم علیه السلام او داغه دعا ذکر کړي چې مضبوطواله برازین او نفرت مضبوطی ګرځا خلکو نه بسم الله الرحمن الرحیم یا ایو الی الذین آمنوا ایمان والو لا تتخذوا عدو ی و عدوکم منسی دشمن زنا دشمن تاسو اولیا دوستان دا دالمان کو ضمان دشمنان دي تاسو نو ولې دوستان دي ته لوکو نایلهم بالموده چتاوزی ته محبت پیغام لږه حاتب ابن ابی بلتاع دایو صحابیو او ګور بدر کې هم شریک کله جنبی علیه السلام اراده وکړه د فتح مکه د پاره چس کومه مغفتح کو رګته دغه غیر دښمنی راشتي بزور وه اما منان مضبوط شل الله ترپه بحکمو نو په سالو وکړه نو تیارې شورو کپټ پپټا او پاباندیو له ګوره چا سوګوره راس کارانه کی غاګو نکي پټ پپټه تیارې شورو کا مومنا را جمع کلو سامانه برابرو اغه حالات تر سیدلو تر صحاده pore نو داغه زړی ولا کېده او اودمکه مشرکان ته یو خط لیکو او پغه کې وته دا, دا خبر لیکلې و چې قسم بالله باندې رې چې دا پیغمبر کې आवाज تنه تنها په دغه حمله او کې نو تاسو نشه باندې ولي تاسو طاقت نشته چې دی واپس کې دا خطه وتولیکو مطلب بیا پکې داو چې پدې ماکه کې زمایست څوک نشتا نو نور خلکو پکې څوک پادر абаتي وي آلته کې زمما اهل او عیال درغې او څښتانا نو دا به پدې یو خپلوان وړو ما نو زمما وړو به خیال ذاتی انور په سره چې الله کا مکړی نه بدليږي پدې باندې اسلام ته نقصان نه نسی زکه دا څه وکړو په چون کې دا کار غناو منع او ها اصول نل هغه بوله جوته ابي الله اسلام دروحه بزریا باندې راولېګل صدقه کار شوهه اګه فان اولهګا پلانه دیگه ابي الله اسلام صحابه اولهګا علي رضي الله عنه تن نورو چلال شي په پلاني مقام کې بيو بډه رواني اغه سره یو وخت نهغه با داګې نه روانه خلي ورغلې دي چلاړو يو تمور سيدل نهغه بډه خلانه نکلا نهغه ته شروع چه بچو ما سره غوړې سینښتا اواضا پر یادونه جماعت سره 스타일 کار وکاو اژه دل او هو و تاو اخر کې توره راوستا چې خاطر و با تا والا ضربت عنقك عنق کی کني نو سړ بد نه وامه هم زګه پوښه پباند اژه لانس یک نغې سره خپل سوټ او دیر شرټ کی ا وختې دن نه ورنه نستو زګه په مشینانو نه معلومه ده ا یو راوی است ا د حضرت ابوحکر او راوی خوته چاته وکوتره د دره طرفه د حاتم راوی غخته چې دا رس جن کړي نو دوی چې نغد اسلام نه وته ما نمه کوبر اختیار کړي او انما داوی چې کني د دین اسلام ته نقصان نه غوړسی خو ما وی ته په اړه نقصان وله ما په څلکو صداقه باقیږي خو به اړشته او کړه نظورنه کو وتا یا تنو کې مراد له وا او عمر رضی الله <سؤال> و هو چې پری زده دا شرط ته وامه رسول الله مو چې نه کار سدي او دې بدر کې شریف شوي دي او دا غي بارکه الله فیصله کړو کنه ویل نو يعملو ما شئتم قد غفرت لكم کاوه چې سوم خو هي مارته معافي کړل دا بخانه کړل نو دې وجه رسول بیا وې لا تقولو له الا خيرا دا تبو غوره سم خبره کوي دا خیر دې با زور نه نوغا تان بی قران او مجید کراغله چدا څه کار ور بیاونه کېتا ایمان والے او منی سه دشمنان زمما دا اول علت زمما دشمنان دي ذو وعدوکم استاسو دشمنان دي نمینه اولیاء اادو طن تلقون اليهم بالموده په لږه کېتا سو دي دا پیغام وقد کفارو درم علت او دی کوفر کړلې به ماچا اقوم من الحق طاغا شرغل له تاسو حق قرآن باندې کوفر کړل پیغمبر باندې کوفر کړل دې څه رستا او دوستی کې دي شي يخرجون الرسول و اياكم فباسي پیغمبر لره او تاسو لرهم خلورم وګورا پیغمبر وباسي دخل ملکنا داږي سچل کړې راځته ني دي اسمر تکلبنا سختي اسره منصبې جوړې کړې دا دوستان کې دي شي و اياكم او تاسوم راځتي تجننغه دې پیغمبر مليګي جنما خیال به ساتي نو تا خیال یې هغه اوسه دې ته راستي ان تو منو بالله ربكم اجر ان تاسو یې مان راوړل په الله شراب دې تاسو ادا خبر غي تن له خواه تاسو له كون دي په کار چاري سره دوستي اوسه ته ان كون ته هم خارج ته هم جهادن فشريه تاسو شراوتي جهاد في سبيل زما پلار کې وابتغا امرباتي او د د طلب زما رضا ندې سره کولی دا نه خایې که تاسو د دشمن سره مين تاسو کو, کو دا وای چې مونږ جهاد کوکنه چا سره به دشمنانو سره کړه د دوستي ولا ولې لګي و به تیغه امر ذاتي تو سرونه اليهم بالموده تاسو پټلېږی تا دا پیغام د محبت او وانا اعلم وا ازا خ پیغام بما اخفیتو تاسو چې تاسو پټ کوی وما اعلن انتم او تاسو ښکار کوي کپټوم څوک ولا اخچار الله به ما او ما من يفعله منكم اغاثو چکیده کارس تاسونا فقط ظل سوا السبیل بس یقنان دی بلارشو دو برابر لارینا تاقینا او خویده یعنی تاقو یقنان چی پرقل بلارشو شباسته دشمنان تو غصر دوستی ساته و داقی دولانا خبره که وص یوم انتی چطا وص در بانده بار شو نبیابسته دوشمنانی ویابسته تو الیکم ایدیاون او قدی تاسو تا لاسو نقبل والسنتا هم او او جب اقبلی با تکلیف سارا وم لاسو ندر تاو اتم جب در تاو قدی ایو تاسو برا تکلیف رسی بڵلہ سوته جو په چړو باندې موي ادمره تاسو وجه نه کوي و ود له تکفورون من ساتي کاش تاسو کو پرکه من ساتي لو تکفورون ج تاسو کو پرکه تاسو کو پرکول لري خوختي دا نه نايب هه دغه علتخه چې دې سره غوړې دوستيونه کوي دنیا کې موقتات ازه درته یو تنه غوڼه آیا یو خبره تا باور کې دا سوجي دا د ستره جوړه او جننه خبر تاول ل چې خلاف دي څنګه سره ته دوستي ساتي لا نن تاسو باکو چره پید نشي درکول تاسو ته ارحام کوم دوستي دا غي خپل ولې دا رشتي داری داری اورابات ولا اولادهم او اولادكم انا الستفو چره پیدا پید درنه کی تاسو لر ارحامکم خپل ولې تاسو ولا اولادكم او نه اولاد تاسو یوم القيامه ورزق یمته خطا چې پیغمبر سره محبت ساتل دې وځي چې د خپل اولاد غندې یا د رښتو غندې نه سره د اړشته طالب پېدنه شي درکولې قیامت کې يفصل بينكم فسلبك الا الله فاسهمهانس کې والله بما تعملون بصير الله تاسو به عمل نه باندي لژن کې ته مونې توبورا چوسو د الله په دین مینه چربه داغو دشمنانو سره مینه محبت نه قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ يَقِينًا إِسْتَرَى صَادِقًا نَمُنَخَثَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَأَلْجُدُ صَرْمَلْغَرُ شَرِيكًا غَيْرُ الْقَانْتَ إِذْ قَالُوا كَلَّا نَجْعَلُ لِقَائِمٍ غَيْرَ الْقَانْتَ إِنَّا بَرَآءُ مِنْكُمْ يَقِينًا مُنْغَابِ زَارِي أُسْتَاسُنَا وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْ دَغَنَ جَطَشَ عِبَادَتُكُمْ سِوَادَ اللَّهَ نمون گارہ بي جا ريو اموندن جدايو كفرنا بكم مونگين گار کل رستا سن وبدا بيننا وبينكم العداوه او شرش بذ احكارش ودا فمين زمون گا استاسو والبغض او ترغبني ابدا هميشه حتى تؤمنوا بالله وحده ترديد تاسيمان نولے باللا بند بتوحيد سرا وحده چي کلمہ وحده او منے الله وحده يتقبل کے الا ظمون گا استاسو دوستي کی کی اور سراخه چې موحدین کی اور دنیا په یو سر کې دی بل بل سره کې نومبدا دی یو بل دوستاني او تعالوکي الا قال ابراهيم مگر قال ابراهيم عليه السلام له ابي خپل طلب لارته لا استغفرن لك چې خام غضب وبا کنه غرم استاد پارا سوکه مخ کې سره لګي چې داغي په نور خبره کې استاو د پارا نه اواره پدې کنا کټوې ځای هغه باخنه غوښتره مشرکلار د پامزه بومغاله نا د ویلو او دا مخ کې ذکر شوې صورت توبه کې خبره قران د وخته پاکې چې دا خو غسلې واده شیوه خبرته نو چې د بمرباندې اني اخر کې به پکو پر باندې مري اچھا پوه شو پدغه بیا ته شو بیا وخت کارو نو ویلو صاحب باخنه واره استاد پارا د باخنه غوښتل دا مطلب چته لایق د بخنه شي کنه او غل کی چې ایمان وروړي د ایمان صالح ولا کړی چې ایمان وروړي نه بیا بخنه کیږي ماما عمل کوله ګمن الله مين شي ا از نه اختیار ما ساده پاره د الله د عذاب نه ځارا داونه چې زوځي یې نه مومن مسلمان نه ادې هوما بوتانو لا خوشاله کړی دی او خل م ساتلې نذکار هغه حقیقه نو دور وبکې خراشو او قدمانا کاته خینولا اګه دې خوشاله روزا د څو وروزه دغه نړۍ خیالات نه دی کله دا څهونه وای او وګورئ څومره محبوب پیغمبر دې خدا خپل پلار زبا کار ناراضي تر سو چې تابداري نه کړی کنه خیر دی کار څه کوي هو دا د ځد چولې چراباس مشره نه کانتیر شوی دن هغه په اوښو کاري په اوښو نه ستانه بختل زتابوس کیږي نه خبره ته بیا وایي چې روزه او مونږه څخه وړیا داریه غډیرو کله ډیر سوجي خلک پیډیرو بس چې غیول ولنيړو دا دا مونږه مصرو انور خلک جوړې خوړي نباتوم نازیا ځما اټ خلک زرمول کینو واستابوم کنه مول شکان نه خوغه الزام خبره ده دا قران چې کم تحقیق دې معلومات نه غونډ کړی سم چې وره څوک دبل پکار نه راځي الله تعالی او حضرتو مې حضرت اوخرا دا واقعې ابراهیم علی السلام دلو تعالی السلام او دو نوح علی السلام د بیبیانو برعیم په دې سیफारکه ترشده غینه موناو ګوره هغه ولصه پیدا ورکل نو دې ورته ویژه ګوره تعالی بار په کار نه شمراتلی ترڅو چې نی راوړي ان بی بی السلام مونږ ویډیو خپل کال کر فاطمه رضی الله عنها ربانا ایراب زمانه عليك توکل نه بتابنه مونږ اعتماد ګلې ولې انا بنا ادا ته مونږ روزو کو و إليك المصير و تاتذي درطلل ربنا اي ربز مونغا لا تجعلنا مگر زي مونغا فتنة للذين كفروا ازميخ <تصفيق> دفار دا دائقسان و جكافران دي جمعنا تخت مشق جوڑا كده فمونغ بانده چلزده امونغ تتكلي برا رسي نيودا بلده چه ابرت بداواخلي شكه ندي حق برس ندي شكور امونغا كيرکل دي بننور اللهم امونغا تمکم زوري كه وغفر لنا ربنا بخناوك اي ر ان نجا والذي عايز يغلو حكيم لكن انتظروا وري حكمتنا الا لقد كان لكم بهم اسود حسن يقين اشتري باغيكنا منخيفا لمن كان يرجو الله واليوم الاخر فبالغا جاء يوم الساعي ذلك الارض دا الاخر اللهنا يركي يوم الساعي اقدر خيفه ملاقات ومن يتولى رسوله الله هو الغني الحميد رز يقين الا من درخور چا عبادت تاجت نشتا درخور دیده پاروی چه تانسو بچ شد داده مصبت او تبایه نه روز تو اخیر ایسا ده پاری کی تقسیم کی ده کفارو چه سانسو دستی خیر ده که تاسو ساته از سانسو نه او قوانین ذکر کی دوا یو عام مومنانو تا او بالخاص پیغمبر تا او درخشان تی قانون ذکرکی او روز تو بیا اعاده کی دعوی و زجر دی اعثاللہ و یقینی دا چه اللہ پاکو ایجعل بینکم خوکر زیب امینس تاسو کی و بین الذین اعاده او امینس دعوی کسانو کی تاسو سر دشمنی کرده منهم ددینا مواد محبت و دوستی که دیشی چه ستا دشمنانی ستا خلاف جنگی دلی او اغلا پاکو تاسو لپاره داسې نږدې کی چې محبت و اوسره پیدا شي، تاسو او دوستی پیدا شي. او تاسو به غره په خپل سمیدا ته نه کوي الله به محبت غرضی. ادا باله کی چې تاسو د الله قانون باندې کلک پاتې شئ. اگر اوس ته باغه نو مونږ نه ارزیده ینده. نو کې واه او سمره جنگونو کې د اسلام صلی الله علیه وسلم خلاف جنگې دي دي. توري چړول دي. او تاسو غره نه کو. نداسی وفادار بندگانو جان نصارو گرزیدل لمومنانو رپارا <تصفح> واللہم قدیر اللہ قادر دے واللہم غفور الرحیم اللہ بخون کی رحم وعددی لائن حاکم اللہو تقسیم کی دا کفار نما نکی تاثل را اللہ فاکو فان اللذین دار خلقنا لم يقاتلوکم شجنگ ندکل تاثل را فی الدین فتن کے ولم يخرجوکم او نیه است من دیارکم دکورنس تاثلنا ن تاسو غوړ دین نه منل کی ان تبروه هم کدوسته ساته دی سرا نیکو احسان کوي دی سرا وتقسطو اليهم او انصاف کوي دی سرا ان الله يحب المقسطين یقینا الله محبت کوي انصاف کوونکو سره کی دی شری باندې ډېر اثر وشي ها کم خلک چدا لري چتا سره مقابله کیو صاحب مقابله نه هیڅ سره خو اجازه نشته انما ينهاكم الله یقینا منع کوي تاسو لره الله باګو اینلدین داغ خلقنا قاتلوکم في الدین <سؤال> ایچه جنگ کی تاثر پا دین کی واخرجوکم اندیارکم او باس تاثر دکورون او تاثر وظاہرو علا او کوشش کی امداد کی نور قومون سرا تاثر قیستو ظاہرو نور او سر انداد کی تاثر و باسی انو اللہم انا نگی تاثر انتواللهم دی خبرنا چاثر دوستیو کی دی سرا اومیتواللهم او سر دوستی کی دی سرا اولائک هم الظالمون داخل قودید ظالمان دا تقسیمو او کده کاثرانو چې دا دوکس سم خلق دي اساس سره تعلق بالکل مزاده اساس سره غتاسې احسان کوي د لارې چې حضرت اسلام تا دین بالکل ټیک دا, دا قانون د مومنه راځي یا ایو الینا من ایمانو الو اذا جاء اكمل المؤمنان کل شراشی اوستامو مومنان زنانا مهاجرات هجرت کوونکو هغه وچ ومن خپل عرب سره ميناله امون هجرت کو د هغه رضا لپاره کور کلیوم پرې وخت وخت نورو د هغه کاثر وسره فهم د هینو نو از میغه امتحان واخله د دینا چا څنګه دي مومنان دي یا هجرت ی د الله د رضا لپاره کلیه اګناسه دا وی شهر د مدینه کې خپل خلق وې د رضا د معنا رښتاو کو انتهاء دی واخله الله اعلم با ایمانهن الله کو خبر دی دیفه دی ایمان هغه تمالمره فين علم دمهن مؤمنات کجرتا سو پوشه په با دی باندې دی مؤمنانی دی. فلا ترجعنه الى الكفر نموه بس کوي دی لره کافرانو تا بس دیونه پرځه لا هن حل لهم نه دی جایز دی داږي دبار دا ولا هم یحلون لهم انا اغي جایز دیو بل سرا تعلق و رشتنی شکیده ولی یو خواد ایمان دولت او بل خواد کفر نقصان و تبایی دا چوتیو زیکی دیش واتو ما انفقو خورک اغیطا اغسا چه خرچ کرده ایر اغیطا دا سفات شو الحرب کے ادیو زنانو بانده بلا خرچ کرده محر ولا صور کرده خرچ مرچا نو اللہ حکم راولی گا تاسو لگه او هغه تاوان او خرچه کا پیران تولی کې واپس چې بیر په معلوم واخلې از نه نه پاتې شوږی نشم درته داسوکې ولا جن ح علیکم انشری غنا پتا سو باندې انتن کې هوون چې تاسو نه کل چې ورګه تاسو دیتا د مہرونو سمرا تا کیدې د نه ساه کې سمرا تفصيل گورا جی بخلق بھی خوصوالا واچا وانو آو لکا ورکی والاسم تا خوصوالا سی او آیا آو واچا وانو بیدا کو کار دے تا گوراو تا تاوالا مقرار کار دورا نپوئی که خدق پل دن پا حصولو بانده اعنی کابا گوٹ تاوڑی یر مستاز تا مونده کارس دا پر دیگون تی آوه دیر زیاد کنا چکم د دن مزل نو پاره خدای زان وخت کوي او چې کوم ښکار ویل دي او خلکو ته ښکارا کول نه هغه ته پر دې غټه وړي انور څه ده به حیا کارونه دې نه هغه ته ښکارا ورولې یا به کې ته کنه نو قران ته ته اصول کي جواره ما هر چې پکم نکا کې نه مقرره شوی نه هغه نه کېږي ښه کووخه ورنه کې رښتوبي ورګي هوا مقرره ته ابي کېږي او دا لازمي خبره چي استاد هم دې تاسو کي چې باغوا علماء هر مقرره کي کار صحیحه ادي دا زور لګي چېر استاد همو ویڅه غري به غون ترڅو گزاره سره 500 روپیا ولا کیدا تګ ور دا دي استاد کار دي چاته سره گزاري وکي ولې راته راغله سودا کې دا اگر تا بندې شي خيرسي کو دکان کې چې گزاره سره وکي دمرنه پوېږم اوس سره گزاره یا استاد تاسو ډېر کم زور لري گزاره و سره وکړه دا خو باغه تاسو چې هغه ون لاخ لري سره گزاره وکړه او په کې هو گزاره نشته کېده ولا تمسكوا اوما تابعوا اصمل كوافر ني کاذ کافر خذو واسالو ما انفقتم وقال يا اغا جتاه خرج کړی وي ګور استاونه کافر خذې لے اړ ال تکي کافرانو سره دي وبسړو نوم په ماخ له ابو کافيري دوړاو کې واسالو ما انفقتم وقال يا جتاه په کوله تا مهر ور کړې تاوان دې په اغه کافر وبس دل له ماته دا دا کوپر خور نه کار دی کنه لږ ور کافر نه پسی مسلمانانو سکه نو چې هغه پسی لاړه نو ته سوال جواب ولګي واسالو مان فقطم چا له کومانا خپل خرچرو ولګي دا خرو سنبالکه واسالو مان انقطم دا هم جنا نبی کنه له مسلمانانو چې کافر وبسی دي نو واسالو مان انقطم چتا سو کمال خرچ کړی هغه ابداګي نو غواړي دا کار کوي ولاس الما انفقوا اودید غواړي هغه خرچ کړی نه بوله تاسو واپس لیږه 타 حالت کې چداګي نه تاسو لراشي حکم الله دا حکم د الله دی یحکم بینکم حکم کې فیصله کې تاسو په میانس کې والله حکیم الله بو حکمتونو والدی نو دا به صدر جریو کلا نو اږي په دې سپورې چې مونږه کو دا هغه غنکاو هغهونه کلا وینم ان له مومنانه موننه نو ځدل دږي لکه مو خلق او زنانه تلوي داږي ته کاپرو غمال واپس نه کوي داږي خپو چې هغه څه کې مال نه دا دغه دندنان بيقام شو او معلوم را نه واپس نه کولای داږي د پاره بل قانون ذکر کخ دا دوی هم نه وين فاتکم شيئ من ازواجکم کچره فوضش استاسونه او الله زوذي يو شي د زنانو استاسونه الکفاره کفاره شيئ من زواجكم دی وی وی ناچو مؤمنانو د زنانې چې کافر تلل شنه کوم څه شي نو زګو د قرانوم شي وي دلتاو د زنانو کم شي لوخه لو له الکفاره کافر ولا فاعقبتهم استاسو سزا ورکلا اے کافرم کمزور کلو حمله پوکل امال دولت انتراه است دا مالا یا فعاقبتم چه دا عقبه نشی نمبر ستاس و نمبر پراغی اول خودن اگه نمبر و منتا وز نمبر راغی او را تنگم کلو نسو چلو که امال دولت چه دا کافرم هم واقع استو چالی ورکه فعاتو اللذین فاسور که اغاق خلقو دا ذهبت ازواجهم چه تلی دی زنان داغی مثل ما امطالبه ده کافرون اوکلا اخی خوال روانه لگو ونس چه تاسو هم لاوکلا اده کافرون اومال دولت روڑو نو دیلت ایغ اخپنا برا خوارکی اچه غیزان سری سار کرو دا قانون دی واتق الله الذي اویرگی دا اللہ غزاتنا انتم بهی مؤمنون چه تاسو پاقبان دی ایمان روڑون کیای قانون زکر کی پیغمبر تا بیارستو امیر تا اوطاقی که زکر دی دا بی یا ایو محمد نبیو اے پیغمبر پاک اذا جاء المؤمنات کل شراشی تا المؤمنان زنانا اپوزلکه د اسلام محبت یو دردی چې اسلام قبل او پیغمبره ال دین را تخیا ډیر وختونه ضایع کړی نو شراشی یو بایونک او بیعت کیدا سره او دا وعده کې چې تا لمراغلی دی له سره کو چه ستوونه نمنګ بګه منو د دې توي بهات چې مونږ پتا باندې خپل ځان خرڅو پر تننه د دین په باب کې کنه الا الله یشرکنا بالل شیئا او اول قانون دي باندې شریکی د الله سره ولا ولا یشرکنا اغلابنکای وره اول بشرک نکای کوفسرنوی څوک نبی څوک ولي اسوک بل باندا دا بدل الله سره شریکی تا خبر په معنا او نو چې قسم دې اخلن دا بوته نو غول دا خبر بنيخه نو تبو تواننده و کنه چې کله درس په خو په خو شاګردانو کې دانش ماره نو غول دا کې سي بابا یو خبر الله دغه څه ګردا بل خو ګردا ایا نو کوم مثلا اورو ها او را منم عمل مکه وکنه دا بني غوري الله یو شرک نه بالله شيئا دا پکې مون بیا اور معلومات را رس کنه چې درسونه بوم اوري ا چې له په تکلیف راشي انوبيه اللهيري ابيك له اور تمنداو هاكلا بلتا پسر پاندو کي داګر دا جدار دي بابا ما را خداداد بابا تا به کي كن ها خدا الله رحم در درس اوري نو اکثر داسې چې توبه استرس اپوزوب دي باندې چې دي سس کي سو پیدا نشتا ټول نقصان ده تبايده ولا يسرقنا اغلا بنا کي او کنا سن چې وي چې مو شرک نه کي له ګنا او دغلا خبره ضروري ده چې دینه بازان ساتي اکثر بنانا داس يومي چشپا کې وې د کوټه نووګي فزول شوې داسه نور نقصان خدا نه دي غلا بنا کوي ولا زنینا اذنا بنا کوي ولا يقتل اولادهن انا بقتل يقتل زمن من سبب بندی بنا کوي اګه خړی نوستې انت هي په هللا سره توو باسي الله بیا بچارې دا کار نه آغه وخت کې به واړه جوندي غا کولا به دا بنا کوي سا عد ميوته نو په بندر ازیکن ده خو بای ولایاتینا بے بہتانن اراتل بنکی په بہتان سلا بین ایدیهن و ارجلهن مها بین ایدیهن و ارجلهن چ ګوره مها مقدر وو ادا انکارو کی چ دا زی یا لور ادا وج خونت د داستان مصیبت جوړی کنه نیو کول بکی دال چه دا بنوی چه دا پلانه بچه زمان دا دا بخکاره دروغ جوڑو لی یو بدا نکی پدی وجه چه آغان طلاق و اخلیاسو جدا شده که نا هم پریب جوڑ که نو افتران بختان بنو جوڑی چه افترینو جوڑی اگل ربین ایدی هنوار جوڑی هنوار جوڑی هنوار جوڑی هنوار یو قول بدی که داری چه دا نسبت بنکی او دویم قول بدی که داری چه سح دا تاسوگور تفسیران اگه وی چه سحر بنا کئی داخم دروغ جوڑو لی کلا چه کلا قوڑ کوا کلا منتر کوا کلا دا شرک تاویزون جوڑو اگلا وی از علم و مومات دا سحر چنن پا دی دنیا کرا سمر نخری کارو ندی نو قرآن وی دابا نکی کنی وره وسلمانی دل دکران دی دابا نی او دریم قول پاکی داری علماشیو بن نمیمتی واسایو فی الفسادی چو غ وَرَمَخَ مَخْبَضَتَاوَن با خبرې جوړې کی یفترينه مخامخ بدر با باندې نوې چڅقلې باندې کوي ا کوشش به په وفاد کې نه کوي چکو کورو نرواني کې د خلقو ته یوته تا دروغ وای بل بل دا څه نو دریم قول به دا کوي چې په صادو نه خوان باندې کوي ولايا صينقفي معروف ا خلاف استا په یو کار د دن کې نیک کار کې وستا خلاف نه کوي دې بار کې اغمر فوعا نقل دنبی علیه صلی اللہ وآسفل آمنا چھ د دین سلی اناو خو نبا اینسان فوعکہ کھا اناو خو ویر بنا کی پا او جیم قول لا يدعوینا ویلن خیر بنا کئی او کنگور سمرلوی نقصان دی اغفلت تری زناناو خیر بنا کئی ولا يخدشن وجہن مخبزا لننو کاري کي چدا قوم نه پم پريشاني دا ولا ين شور نشعرن ويختبن ببري <تصفح> اودا شانتي ولا يشقق لنا ثوبن جامي بنشلي غريوان بنشلي چوبسن ماته اجازهت تخله مخه دا پم قوم نه دا بنکي کا <تصفح> اودا شانتي دريم قوللي ولا يعصي نق في معروف خلاف بنکي استا ویس يوکار دي دن کی من شرایع الاسلامی و آدابه تدجن سمره پر اوامر دي چې پیغمبر دا غي حکم کوي تداسه اوکي ناغه شرایع او اسلام او آداب چې سمره دي د ژوند ناغه کې به پیغمبر خلاف بلکل نه کوي نو بس کده خبرو او تیاری نو یا بسم الله په اته خبر ممنو یو د پیرانو په اته چې نن اوسره یا الله بسم الله و یا مخرجی ندا دي نشتا د پردین اخوا نبی علیہ السلام بدا خبر کلو غیبه آو کو د دین بیا د غصم نو دایوی الله یشرکنا بالله شیئا چدیبا شرک نکید الله صلی الله علیه و آله نو اگر هنده منته اوتبا ابو اگر هغه وناستوا اړي رضور وره وناغيوی جداخه اهم او ضروري خبره دا د دین خو نه اونارینه مستفاده اونته جنا نه دا هډه رسي خبره دا او دې ولایا سره کنا غلابن کئ نریوي چرته ماري حاون ماري دا اجازت نه راکېره دي مال نه سره راکینه نو کزه ته دا کله کله را پټم نه دا با خاين نبی له سلامو په جندوي دا نه ناغي او او د الله رسول ما فیات کولا غی ته رو خبرم دا غزنانه چې کله اسلام نو قبول کړي نو د جنگ په موقع کې راغله لواز نبی له سلام د ترو زړه رستو باوی چې کو نه دګول د دې راځو راوړ راوړ قرائش وګوره چې اسلام قبول کو نه غي جدا خوان دي نو اسلام او په ځان د کنه نو خوان دي خدا ته ولا يذنينا اذنابنا کي ناغي وب چې کوم شريفي او پاکه بنار دي دې سره خدا نه کي دا خوشتره ک ميناده بدکار او ظلم کار دي ولا يقتلنا اولادهن او قتلوا العال بن قتلين ناغي وي موږ ځکه قتل کوای تاسو خو تاسو لا په بدر قتل کړی دي او بیا ولا ع نه ببحوانین یترین نه هو په نه دا کار ب نه کوي ناغې و چې او دا خو ډیر ناکارهګنا دی د دی نه اوان بچکل په کار دی ولا او نو چې دا خوې اسلام اوله پامونته دخواګو خوکو دخوا خبرو حکم کوي ا دا خو ناګاره خبرې دی نه غځان سااصل په کار بالکل صیح ده او دی مو ولا اوس نه خلاب خلاف باندې کیس تاپا حکم کې راوی چې ګورہ موږ چې دل تراغلیو نو قصمل چې موږ بس خبره منه موږ به خبره غوس پکې نور خبره نشته اچھا سشي وی دا پخوا شي وی وڅ په تا حکم کې موږ به منه ارمن چې داسه زنا نه وی نګورا چې په جاهلیت کې کلاک او زور او وی نو په دین اسلام هم دغه حال دک کوي چې موږ مضبوط صفات دراګي الله وکم مرتبه ورکړه یا گو چر دین خلاف دان موناو چلاوی چې نصیرج استاد په پلیمن سکزر له محبت پیدا کړم خو زما په دین باندې کلهښه دا وسره شته نو کدی خبره دغه لګدی فبایهن بیعتو کدی سره واستغفر لهن الله ا بخانه غواله دې قرر الله ان الله غفور رحیم یقینا الله بخن کې رحم والده اخر کې عاده کې دعوی د صورتو يا ايها الذين امنوا ايمان وله لا تتولوا قوما مواله او محبه مزات ذات قوم سر غضب الله عليهم تشغظ قرده الله طغيان قد يئسوا يقينا دينهم دشويدي من الاخرهت السواد دا دالخرهتنا كما يصل كفار لا كن يا تشويدي اغاثران من اصحاب القبور ترى خواندان دي قبر نو اين قبر قال اذا بقى حالتي امید دي دا ثواب ده نو دک شانته غوري تاسو د خلق سره تعلق نو ساده جریان نو امید دي, دي. دي, دي ال اخرت لپاره تیارې نه کی دغ شان قد يسو امید شوي دي من الاخرت دا اخرت نو کما یا يصل کفارو لکه چې نو امید شوي دي ال کفار وضع اسم ظاهره وضع المضمره کی څنګه چې نو امید شي دي دغه خبر دي اصحاب القبور دا غي قبر نو علونا چې بیا نشره د لیدنیاتہ وګورځه د اخرت نه نو امید دي دا معنی ده چې څنګه کافر چې قبرونو کې پروت دي د ثواب نه محروم دي او نو امید دي نو دا څه غوري دا خلک قوم در ژوند دي چې د اخرت د اجر او ثواب نه نو امید دي یا دا اخرت نه نو امید لري ثواب او داجرنه لکه څنګه شرده خپل موږ نه نو امید لري جدي بیا نشراتلې او تاسو غردي سره تعلقونه ساتي فدې خدای الله غزرشه وي نو پیاعت چې تا تحري په کو او چې ګره مسلمانانو تاسو سره زیارت قبر نه نو امید نه شي څنګه چې دا خلق نه امید شي د کاپیران توبه توبه دوه را دا آیات مطلب تاسو غره دای خدا مطلب نده خطبه لکه امید ساته ده قفر نشسته امداس کولی شی تعالی شي رسیدی شی تعالی اولاد در کولی شي دا با ایمان ساته بیا ها قرآن ده ده تا سوک و رزی پا زیبان در ده یا قیده رد که او دل در آیات مطلب لکه خلق و داوه است چه بس آیات که تا تا داوه چه ندابتو پا دی ایمان ساته که دا تاو نکل خبستو یا گابرانو سرمل لندل مساته کیننه چاغي د اخرت نه داسه مونږه کوي داسه لګه څنګه چې دا اخولو خلق شوي چې بس دیووس نشه راتلی دي یا قبرونه له څنګه امید لري د ثواب او خیر نه ځدان نه پراتري دي ځان له سکول شي نشي نش. نش. کولای کنه په ایسي وینځه نه نه دا کارو قبلانه بارحال داغه مساله چې د زیارت القبور داغه نووي رسول الله عليه وسلم اجازه ورکړ او په شرط دي چې ننوم چو سړي عرب تلل شو دعا کیده ابيله سدان د قبر سره روزک نه اخلي قبر ته مخ کی ازمه اخ دیو کی ولی ال تکیه شرطي ولادي پولیسたり داغه سره لن او ګرځوندي ا جسو کا په مخ کې نه اخلاصي ولا چې مخامخ ګورا قبلته الله ته نه ګوريو پنده ته مخ رالی نو د هغه باندې کوم دا دیو کنه کم اس کم ذوره کو سوچ په کار وي او عبرت کوته دی او کاټر د قبر نه مخه تستش اغه زیارت د قبرو دي د مقبر نه دي څنګه قبر کې څوک صورت کې دا تام به و مؤمنان تا چې دا به خلق سره ورته اړیکو له ساته کې او به بیا نقصان جوړيږي او کدا غستاثماري نه غبال الله پره کوي او چې څوک لایق نه تا سره به ملګری کې دوستي بوکي او چې څوک نه باغي مهر لگے دله نه ځان له مخه خراب او ځان اخر تبا کې کی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 مخ کی صورت کې زجر ذکر شو پداسه افعال سره چې هغه مناسب نه دي د صورت کے زجر ذکر کړئ پداسه اقوال سره چې هغه مناسب نه یا مخ کې تباعد ذکر کړئ او تبرری تعالی د دشمنانو نه ده صورت کې وایي ور سره وکړه حکم نه الترغيب جهات دعوة سورة زجر بالقول بالعمل عمل يا زجر للمؤمنين الذين لا يفعلون ما يقولون الذين يقولون ما لا يفعلون يا زورنا انه في ديه الفاظ دعوة فداسي وقول سر زورنا شغيبا نعمل نيه وخلاو عمل مکوا یا زورانه مؤمنانو ته اغه خلق چې خبره په خپل باندې وای لغزنی کوي او بیا عمل نکي هغه شانته نو دا خبر الله تعالی راخه په دې باندې زورانه ور کوي جزر ور کوي دو شان ترغیب جهاد تا خلاصو داره د صورت چه دریخ خطابات دي پا دی لفظ سرا یا ایوها الذین آمانو ناول کے زجر دی دویم کے ترغیب دی چلاوی طاوز پارا کامیابی دی جنت دی او دویم کے ان ترغیب دی چدا چه جہادو که سنگ چه حواریینو جہاد کرو دا ختاباتی بسورت که او ابتدا کې توحید ذکر کوي داو بنیادی مسالره هغه باندې ابتدا کله سره د صورت عظمت ښکار کوي سبحانه لله ما فی السماوات و ما فی الارض پاکه بیانې الا الله را هغه سوج په اسمانونو کې او هغه سوج کې دی او هو العزیز الحکیم هغه زوره ور حکمتونه ال دی زوره ذات دی کم قوانین جتاوستا ذکر کئی داغی خلاپو نکی او هر حکم یہ دا حکمت نڑک دے ذکر خطاست دا تنبیح رو لے گلا دعوید سورته یا ایوها الذین آمنون ایمان والاو لیم تقولون ما لا تفعلون ولی وایتا سو اغسو چکوئی نپا عمل کیا دا سوال په خلک خبره کوي او په عمل کې نه راولې صحابه کرام نهسته مختلف بحث کې دا نه دا په کې شو چرته موندا دا چې کدا به تر نه یو به عمل او به ترین عمل کار راشو چې مونږ هغه کو کما عمل ډېر اصل او بهتری چې مونږ یې کو دا خبره کوله نو آیاتو نرحگ یا دغشان تے ار وقت کی او سڑے داس خبری کوئی چو قاتل تو ولم یو قاتل دیووی چیرما جہادو کو اما دشمن قتل کو خلق خوشالی اغی و تاگو گیخی او کڑے نئی دغشان اوی چیرما خلک خلق پنیزوو اکڑے نئی نو خلق پا دیوان دیوان خوشالی کی او وقت سرا محپل گرم کی او حقیقت دایره کړي نه یاند ده وای چې دا بداسو کومه داسې به بیا ونه کوي نو کله نو مجيز زور نه ور کوي چې ولې دا خبره تاسو کوای تش ویناونه نه کن بیا به کوم غواړی داګه د پاره نه مونږ نه کړه چې جهاد ته جهیدو لا تکونو مثل قوم موسی موسی علی السلام د قوم بشان بشار میکي شغیوم خبر ډیره کوله عمل نو لا تقولو مثل اليهود دی يهودو په شان خبر مکه کوي چې موږ بدا کوو هغه کوو چې مو کبر اناقدان عند الله ډیره دغه سیدا فلز الله باندې ان تقولوا ما لا تفعلون چې وای تاسو هغه کوو چې نه کوئ ما و یاو ما دا مسلمان سره نه کوي ته دخلې زور دې محفل دا څه کوم دا څه کوم ا داسې مې کړی چې حق کټو ورنېسني د ته وي زجر بل قول بلا عمل انن جوګور نټول د خبره زور دې پهه ستا باندې سده اقتدار په ستا ست عام او خلقو بس بلخوش علي دا څه بکوو علا څه بکوو او دا به کوه هغه چې عمل تاو ګورنس لګوته نه دا خبره الله رب النساء ډیر اما بغوزتا ډیر د غصه یې دا جهاد لبا زوم جهاد, جهاد لزو اټو خ라이 شنو یاره نشدلی عذر دې دا باندې دا, دا خبرې د خلق نو یاد خلې خبرې ایا د عمل خدای الله رب العزت ناراض کیږي ښوړای لګیارې ناتونو علي لګیارې ز کر راخلمو مدینه ته اذاپل انعکار کوم اډینګې کار کوم کله خوشاله سبحان الله وي اوازې صرف کابه کې لري بیا بیا وایا نعم الکوا ان الله یقینا الله باکو يحب الذين محبصاتي او خلقصر يقاتلون في سبيله جهاد کې بلارد کے کې صفن صف صبو داخله کې خو دې عمل ګوره بهتره چو دا اللہ بلا رکیو جانگی گا صفن چو سب باندے اولاری پا ترتیب سر اولاری دو سول پا باند چو جانگی بداتے حال کے صفن چو سفونو ترنکیوی کہ انہوں گو نیانوں مرسوس گویا دا ابادی دا مضبوطا دیوال دے مضبوط بنیان دے محکم و مضبوط لکه نووس پنه غړوبي اچو کې اړولې څنګه دیوال دل قرنين جوړ کړو داسې مزبوط دیوال خاري سفید نرم محکامي نو مؤمنانو جهاد داسې و کافیر باندې نه یریدو چې ګورړو فرق پکې نه راځي سفټون روانيږي به انساناندی اسمره اطمینان او سکون سره سړډه پینښتې پرېشانی پینښتې نل اداسې منديان کوي په عبادت کې همداسې صفونه پکار دي لموس په دوران کې چې صفونه بالکل محکم و و و کے او مضبوطي جوخ جو خدرې دل چوګي او پیوزه امنس کې پکې زيونه ودارې نه نا کومه سیبات دارې چې ته ولته ونه وګورئ د دې لپاره چې سب برابر نه بستانه خو تخترو بس عجيبه ونته نه وې د خلقه او د به څنګه د دې په تو په پره نه وصول دا نړی د صاب مضبوط سب بجوړ محکم چرو براش دغه په کافر خلق باندې نو دې زکر وکړه دعاوو زهاد ذکر کړه تل غيب جهاد ده دې را پاره واقعه ذکر کړي د عبرت نامونه ده لموزه علی السلام ده قوم وَيَقَالُ مُصَالِقُهُ فَيَأْتِيكُمُ مُصَالِهِ سَلَامٌ قَقَلْتَ يَا قَوْمِ أَيَّ قَوْمٍ زَمَنَ لِمَ تُؤْذُونَنِي تَسْوُلُ تَكْلِفَ رَكَوْيَ مَنَا تَ وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَوْ يَقِينًا تَعْصُبُوهِ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ شِيَأَقِينًا زَرسُولُ اللَّهِ يَنْتَصِرُ تَاو خبري کوي وصوم کي لِمَاتاو بده تکلیف نه راسي چې ځايم جهاد لذا سوء ان ها هنا قاعدون هم بذیناصو فذهب ان دا ورک دو کفاطلا طلع شرط اربو اجګلوکه هم بذیناصو کلهوم جتاوست ما حکم کړی اځما خپل حکم نه دی الله تر طرف تاسو 파ره کې دا خبرې وکي چې اړې ته ما تکلیف راکړا اخبو یہ جلو د الله رسولیم از هغه طرف خبرو رسومه پیغام رسو بیاو دا یو ادنا داعی د حق ته تکلیف رسول خن دیو کار مناسب کړل نبی اتاه شپدیم کوښه جلو د الله رسولیم بیام دا خبرې کوي دې کې تعلیم دې جاهدو لا تکونو مثله قومه تاسو ورته আজি کوي اده موصلی اسلام دقام پښان مکیږي چاري موصلی اسلام ته پرياځونه کول اسبه لاثري کوله او دوزه به ويشته او ځکه له بوخرا لري نبيابې مونږه پکینه یو تاسو دا څونه کې فلم ما زاهو فسار کلا شو ازاغ الله قلوبهم نو کاګکل الله زلون د حقنا د مالو عن الحق د حق نه وله د ميلانه وکړو نو کوک زړه ته بیا نه خبره ناراض کنه الله او رسول نکاګه کړو ځله حق نیو زړې واوړې نو بس اخرداچه زړې کوک شي نا غنې کا خبره د توحید او د جهاد هغه بیا نه والله لا يهدي القوم الفاسقين الله هدايت نکي قوم فاسقان او ضائع د روانځند د ایزال السلام قول لکرکی چېاذ موسی عليه السلام نه ایزال السلام توم ذینہ تکلیف اوه لهن به شرط ورکړو ادی دا هغه مال ګټيامنه له کړې وه یذ قال یا ای سبن انا نرم یام الله علیه وسلم زوی دمریام یا بنی یا بنی بنی اسرایلو بینی رسول الله الیکم یقینا رسول الله یم تاسوتا مصدق لما بین یدایه رشتنی کونکی ما دا کتاب او چه مخی زمانه دی من التورا چه او اصل تورا تی زخو داره تصدیق کومه چکم اصل تورا د الله اللہ طرف نه نو بلکل سیده و حق کتاب دی او او الله دا طرف دا طرفنا دی که شک نشتا او په پا گروستو تحریف کردیا خوزان خبره خبران و چکم اصل تورا تی دا اغازمانم و تصدیق کومه دا بشارت تی پراتلو دا نبی علیه السلام جروز تراگے ذکر کے چکم محکی کتابو ندی داغے تصدیق کو او چکم روز ترا دلن کے پیغمبر دے نغبان ذر ور کوما و مبشرن برسولین ازر در کون کے ماں پیغمبر سارا حاذیما شان پیغمبر یادی میں با دی شر ازی با روز تو زمانہ اسمو احمد دا غد احمد نو مے کتابونو کتابنو احمد و معنی ده محمود سارا ستودہ ستایل شوی او دغشان محمد شو تول نزدی نزدی نمونه دی دیوی مادینه جوڑ شوی دی نگورا ننم چوگوری کانا نباقا محرف دورات کی زیب زیبا قیدا زیری و بشارتو نشتا او داسی چپاقی کده احمد ذکر دی او صفات تی نو <سؤال> سرده تحریب نبياو <سؤال> مې سره پاه خپوي دي شي چمراته محمد رسول الله نو کار صفات عربی شاعت قبل چا مانده نو صادق کیږي ام بده پیغمبر باندې سرور دې چاږي په خپل کوشش کړي نذکه ایثار اسلام مې جزو هو اصل کر رما سره تورات تصدیق چا موسی علیه السلام کتاب دې لوي نو چو سمرا وصولا و هدایت تاوستا بیانوما نو بنیادی هم پا کتاب ته چه تاسو اممانه یا تاسو مخواخ ده نزبر توم دا اغیق خبر کنخا او زیر ورک پا پیغمبر ذکر چه دو ایسال اسلام او دا اخیری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ منس پیغمبر نو نمرات تیوم آغا او دا اغدرت لو زیر ورک لو دیدا فلما جا اهم بالبیناتو اصحر کلا جراغی دی دیتا بوازی حضلائی دوسرا اندقا پیغمبر چی دا زیر ورکل شویو مبشر پیغمبر چولا راغی قالو ها دا صحر مبین ویوی وی دا صحر دی اخکارا لاغنه انکارو که دا سمرلوی ظلمیو که زجر منکرینو تا ومن اظلم وزدلوی ظالم ام من افتره علاللہ کذبا دا اچانا جو جوڑی جو اقلل پا اللہ باند دروغو الله کذبا الله باندې درو دې دروږه جوړ کړل یو هو هغه عالم دی چې بالله دروغ, دروغ جوړې جو بندیانو ته الله وای یا الله ته د بندیان نه سپات نه اثبات کوي هغه ځان له لوی عالم دی دا اگر چې د هغه احکام او کې تکذیب کوي دا هغه پیغمبر تکذیب کوي او دا هغه کتاب کې تحریف کوي نو دا ظالم لوی عالم دی وهو يدعى او دې را بللی شي مسلمان اتا اسلام ته را بللی شي جګړه کې دا تابعدار شه نو دې اسلام قبل له بلې دې د هغه تخزیب کې انکار کوي الله ولا يهدي القوم الظالمين الله هدايت نگی قوم ظالمانو ته دا هغه کوشش خدای ری چې د دا اسلام داران او دا اړیو بپلو خو له باندې ملګري اداچو تارمان د هغه پرکې دیش یریدو نه اراده کوي لیطفیو نور الله بیافوہہم چې دی ملکی رنا ده الله بخلو بانه د الله رنا خدا نور تو کو رکن کدی ډیر بوکیو کی نه انوار مړکو لیش رنا ختمو لیش کدی بجبو باندې بخلو باندې بیافوہه می وې بخلو باندې تکذیب